Я зупинився біля телефону автомата і зателефонував безручкові. Не виключаючи, що і його телефон може прослуховуватись, я спершу вийшов на чергового по управлінню і попрохав його запросити Славка до пульта. «Я можу переключити вас на його телефон», – з подивом у голосі відповів мені черговий. «Ні, нехай він спуститься до вас». «Добре». «Зараз дізнаюся, чи він на місці». Чекати довелося хвилин із десять. Я вже почав побоюватись, що телефон з'їсть увесь час на моїй карці, коли нарешті у слухавці почувся знайомий голос. «Безручко, слухаю вас». «Славку, це я». «Сергію, чорт, забирай, що ти? У мене обмаль часу, Славку». «Звідки ти телефонуєш? Це неважливо». «На тебе гін, Сергію, дуже якісний гін». «Знаю, тому і телефоную. Вони дуже оперативно взяли під контроль усі мої зв'язки. Напевно, і тебе ведуть. Думаю, навіть, що тебе в першу чергу. Будь обережним». «Добре», – гмикнув він. Славко не став ні про що мене розпитувати, він не став вдавати із себе героя, здатного рознести півміста. Славко, як і я, був професіоналом. Затинаючись від незручності, він сказав, «Я не можу нічого зробити, Сергію. Справді, зовсім нічого. Той, хто оголосив на тебе полювання, сидить занадто високо. Ось через це я тобі телефоную». Наскільки високо слав? Нам надійшов наказ із главку. Якщо врахувати, що інші служби теж подібні накази отримали, то можна стопроцентово стверджувати, що за ниточки смикають із міністерства, не нижче. А як вони все це подали? Рошук особливо небезпечного рецидивіста. Послухай. Мовчанка. Потім, не витримавши, Славко зірвався на крик. Куди ти вскочив? Навіть заступникові міністра треба попрацювати, щоб влаштувати таку облаву. Видно, гарно попрацювали, мугикнув я. Серего. Зникай. Вони тебе дістануть. Зникай. Куди? Куди я зникну? Тепер у мене лише одна дорога, прямо і до кінця. А там? Куди вже вивезе? Ти краще мені скажи, в орієнтовці, які анкетні дані вказані? Та твої? Які же ще? Славко замовк неначе спіткнувся, а потім тихо зойкнув. Так ти? Тихо, тихо! Я зиркнув на лічильник. Залишалося менше хвилини розмови. В мене картка закінчується, Слав. Слухай, я тут все ж піднакопичився кого-такого матеріалу. Це дуже круто. Тобі не по зубах. На кого мені виходити коли що? Спробуй на кулинка чи на Яроша. Знаєш їх? Яроша знаю. Ну добре, я тобі ще зателефоную. Як там дружина? Спасибі, вже краще. Днями заберу додому». У Славка тяжко хворіла дружина. Рак грудей. Так, у кожного з нас свій хрест. У кожного свій. Я повернувся до авто. Наближався полудень. На снували перехожі. Струменів безперервний потік автомашин – час від часу потрапляючи в запруди, які створював червоний сигнал світлофора. Будинки розмахували яскравими рекламними вивісками, але мені здавалося, що навколо мене нікого нема. Пустка. Я сам. І величезне місто, під яким у глибині зачаївся чорний спрут. Його поки що не видно. Можливо, його і не існує, а я просто собі параноїк, переслідуваний віртуальним жахом. Можливо, все це сон –